Tus ojos sin tener felicidad con las manos extendidas, son en la oscuridad cada noche por años una oración tu mirada hacia lo damos por tu salvación Oigo en silencio tu grito siento tu dolor viene al fondo de mi alma como duele tu temor déjame llevarte esta copla en mis labios pararán pedirte que jamás pares de luchar por vivir Песента, която чуваме, е на израелската певица Ясмина Леви. Утре вечерте, нейният концерт в София Лайв Клуб. Тази седмица тук беше и израелският писател Давид Гросман, носител на наградата Букар за 2017 година. Така, с тези две големи културни новини, казвам добър ден на специалната гостенка в студиото на Хоризон до обед сега. Това е госпожа Ирит Лилиан, посланник на Израел. Здравейте! Добър ден! Добър ден! За превода от английски ще ни помага Валина Димова. Благодаря за това. Но да започнем от там. Много силна седмица с присъствие на израелска култура в България писателят Давид Гросман, певицата Ясмина Леви. Давид Гросман беше представен и то с няколко събития, прожекция на филм по неговия роман, както и представане на неговия роман, поредният преведен на български. В тази седмица имаше и няколко прожекции на американския филм за един ключов за българското кино, автор на сценарии, писателят Анжел Вагенштайн. Получи се своеобразен акцент Специално ли беше замислено така, госпожо-посланник? Бих казала и да, и не, защото control, uh, планирахме um, културна, културна есенна програма в България. И um, uh, не за първа година правим това. Започнахме dance, с Ден израелски групи а, танц и театър, които работиха тук а, с а, български групи в а, танцов център Дерида. И по-късно преминахме в а, а, сферата на киното, литературата и сега завършваме с музика. Но си обещахме, че а, до края на годината ще имаме още изненади в сферата на културата и се чувстваме много поревелегировани да, да, да се случват, да дойдат в София всички тези изключително важни а, фигури в израелската култура. Нека да чуем секунди от Давид Гросман. А, той представи своя роман «Един кон влязъл в бар» в клуб Перото, а екранизацията по книгата Му Ще бягаш ли с мен» беше представена в рамките на фестивала си на Либри. Давид Гросман, за коража да разказваш истории и куража да приемаш, че историите могат да те променят. Когато разказвате една история, скоро разбирате, че има друга история зад първата и още една и още една. Това е човешката археология. Има толкова много истории във всяка една житейска ситуация. За да сме практични, оставаме само до едната история. Но всяка жива история има живот, благодарение на пулса на многото пластове под нея. И също така, като мисля за книгата Закония, трябва да кажа. Всеки от нас има нещо като история, визитна картичка. Не я представяме пред другите, пред непознатите, пред чужденците или даже пред хората, които познаваме, или даже когато отиваме при психолог, ние разказваме нашата официална история. Но после, ако имаме добър слушател, симпатизиращ слушател или свидетел, той може да ни накара да разкажем не само официалната история, а историята под нея е, и още по-надолу. Тогава той ще ни помогне да се освободим от протекцията, от защитата на официалната история, от затвора на официалната история, защото ние сме попаднали в капана на официалната си история застопорени стопорени във времето и пространството, когато тази история се е формирала вътре в нас. Но може би ние сме на едно съвсем различно място или време. Може би ние не се нуждаем от тази история. Може би може да я отлепим от самите нас и да се освободим от нея и да ни позволим повече да ни блокира и да ни парализира. Историите които трябва да ни разкриват, а не да скриват нещо от нас, Давид Гросман мисли, че това е приложимо не само към отделните личности, но и към обществата, нациите и държавите като цяло. Понякога може да погледнем към една страна, както аз гледам на Израел и да видим как сме попаднали в капана и че ако сме имали повече кураж и ако сме били по-умни и по-малко ужасени от живота, сме можели да си разкажем друга история, различна история. Една нова история може да е плашеща, защото все още не сме развили защитни механизми за да се пазим от нея, но мощта на добрите истории не е в това да ни пазят. Историите не бива да ни пазят, те трябва да ни експонират, да ни разкриват и така да ни карат да влезем в по-тесен контакт с нашия вътрешен живот. Тесният контакт с нашия вътрешен живот през литературата, през словото, но не само личния ни живот, но и живота на а, нашите общества, на нашите страни. За това говореше Давид Гросман а, пред а, една голяма аудитория в много известен клуб в Нью Йорк 92. Уай. А, улица, така, така се казва клуба. Продължаваме разговора с посланника на Израел, госпожа Ирит Лилиан в студиото на до Обед. Видях в биографията ви, че сте работила в радио като журналист на времето преди дипломатическата ви кариера и ми е интересно, какво ви е дало в радиото, какво ви е дало радиото във вашия живот? Радио is very big in my life. Радиото е огромна страст в живота ми. Може no, би малко анахронистично звучи, Because но аз, I, аз не съм а, I човек на телевизията. Мисля, че радиото е най-красивото, най-личния -ли, начин а, на един човек а, да се докосне as, до медиите. Child, really дори като to... дете... To, to cover with my blanket, да се завивам през глава с удялото и да so слушам музика по радиото. И тези звуци на музиката, uh, на детството ми, на младежките ми години, всичко. Това е свързано много с мен, с моята личност, но също така и с uh, мен, самата и uh, радиото. Искам да ви попитам, uh, колко важна uh, е културата, uh, когато говорим uh, за дипломация, Израел заяви, че ще последва Съединените щати и започва да обмисля напускане на ЮНЕСКО, но по подобие на Съединените щати имате замразено членство към момента. А говорим за Организацията за култура на Организацията за Обединените Нации. Това означава ли, че политиката е по-важна от културата? Това, което се случва в полето а, на за съжаление, ЮНЕСКО не е вече а, а, институция, която е посветена на опазването на културата. А, станала е изключително политизирана И не мисля, че трябва да има толкова силна връзка между културата и политиката. а Всяка от тях стои сама за себе си. Много културни прояви могат да кажат повече от това, което политиката казва. Културата трябва да бъде смела, но политиката и политиците трябва също да бъдат смели. Политиците на ЮНЕСКО трябва да прекрачат много way, повече а, политическите and начини, and uh, с които да запазят културата и да образоват. И факта, че тази организация се използва за, uh, за инструмент за постигане на политически цели, uh, това е uh, наистина потрясаващо. Няма как да избегнем политическите въпроси. Когато говорим за еврейска култура, за израелска култура, се появява една, един политически хоризонт, този на антисемитизма и трагичният опит от средата на 20 век, от холокоста, true that the holocaust is, is, um, a, holocaust is a very source a a a huge na but um, i think that it is also a um, lesson I, lesson na, I, I na a, a, a of, i'm sorry i think that this is also a source for the israeli creation а това е източника на създаването на Израел, мисля, че Холокоста е международна памет, която трябва да бъде запазена не само като исторически факт, но като и урок в бъдеще всеки един трябва изключително а, съзнателно да работи а, върху това, за да а, няма расизъм, да няма ксенофобия. И съм изключително щастлива, че българското правителство а, прие тази седмица дефиницията на анти, работната дефиниция на понятието антисемитизъм на Международния алианс, памет на Холокоста. А, това е една от първите страни в Европа, която приема практически стъпки към, към, към, към предотвратяването на антисемитизъм и на омраза. Имате предвид и посочването и назначаването на специален човек от правителството, заместник министър на външните работи Георг Георгиев да отговаря по въпросите за антисемитизма според тази работна дефиниция, така ли? Част решението е адаптацията на работното понятие и назначаването на международен координатор, който да осигури всичките международни отношения с най-добрите практики, за да за да предотврати антисемитизма и да запази памета на Холокоста. Памета за Холокоста, памета за едно а, зло, което не бива да се повтаря в а, човешката история. А, един много сериозен урок от миналото. Нека да ви попитам нещо извън полето на културата. Какви според вас са най-големите тревоги в момента пред Европа, пред Израел? За Европа е много важна темата за миграцията, бъженската криза и това, което се случва в Сирия. Често са ви питали дали мислите, че в бъдеще Израел ще граничи с няколко сирийски държави. And... Кои са най-дървъжните well, сценарии? Най-въжната заплаха е появата на радикализма. Факт е, че имаме хора, които са радикализирани по различни начини, включително и социалните медии, които живеят сред нас. Понякога много, много ни е трудно да ги идентифицираме. Тези хора са подтикнати от изключително Зли а, сили, които могат да направят изключително много зло, те могат да оформят а, основите на, а, между, на международни европейски а, ценности, на които нашите общества са основани. Нашата основна роля е да застанем срещу този радикализъм да го идентифицираме предварително, да го дерадикализираме и да а, инвестираме много повече в образование, в култура, а, в, а да, да, да сме сигурни, а, че хората не са изложени а, на изкушението да се радикализират. Виждаме а, сериозната офанзива срещу така наречената ислямска държава, ИДИЛ. Това означава ли мир и кои от заплахите остават според вас, като представител на държавата Израел? Well... Unfortunately, the, um, the uh много позитивни стъпки са прияти напоследък при нас но терористи се върнаха по домовете си в Европа заплахите са там. Да се върнем към културата, защото тя свързва народите и те стават взаимно разбираеми един за друг през културата. Тревога и надежда има не само в турбулентните политически събития, но и в личния живот на всеки отдален човек, тревогата и надеждата с бреговете, между които се люшкаме. Там ли ще ни отведе а, Ясмин Леви? Познавате ли я лично? Не лично. Но я познавам лично, но познавам музиката и много добре и чрез музиката може да опознаем един човек и една култура, културата на една нация. Ясмин е истински мост, казахте мостове. Ясмин всъщност с изкуството си свързва времето и географията. Нека да чуем Ясмин Леви в едно специално интервю, което тя даде на Жени Монева, която е от другата страна на стъклото в апаратната на студиото. Какво каза Ясмин Леви специално за слушателите на Хоризонт? Ще донеса със себе си един цял житейски път, който съм преживяла и ще представя репертуар, който проследява целия ми живот. Ще има ладино, танго, фламенко, както и оригинални мои композиции, създавани през годините. Мога да ви кажа, че някои от песните ще бъдат изключително тъжни. Така че ако някой се колебае, сега е подходящия момент да се откаже и да не идва. Ще има много меланхолия и дори драма и много-много любов, защото в моите песни присъства силна любов. А музикантите, които ще дойдат с мен от много години, те само с един поглед разпознават какво чувствам и какво искам да възпроизведем в момента. Предполагам, че това ще бъде много интересно за публиката, защото носят тага от много различни места по света и от различни култури. А музикантите с мен са моя фламенко китарист, с когато сме заедно от 15 години, изпълнителят на кларинета от Иран. Ще чуете кахон перкусия. Ще има и клавири. Това е нещо, което не винаги използвам, но този път съм решила да има и пиано. Нося много таги от различни части на света, от различни страни на света, казва Ясмин Леви. В това своеобразно обращение към българската публика очакваме утре вечерта в София Лайф Клуб. Последен въпрос към госпожа Ирит Лилиан, посланник на Израел, и вие ли чувствате себе си като носител на? много различни таги от различни части на света. Всички ние ли сме поставени в това усещане, в това чувство? Като представител на страната Израел, също като еврейка, единствената еврейска But държава Uh so Jews are carrying sadness on their back um but Евреите носят тъгата uh, uh, на своите гърци, но uh, посланието, посланието на... щастието е послание, което Yasmine идва well. от Израел всеки ден. Ясмин също. Uh, това няма Music, да бъде uh, една тъжна вечер, ще бъде една вечер на музиката, а uh, за искам да ви пожелая приятно слушане. Защото музиката е радост. Завършваме с uh, Ясмин Леви. Uh, това беше една в днешното издание на Хоризонт Объд, за което работихме в екип, Анелия Иванова редактор, звукорежисьор Иво Галабов. Музиката внимателно избираше Жени Монева, хубавтен от мен, Ирина Недева.